Vă spunem bun găsit la prima ediție a emisiunii în care uh, vom sta la o masă la o masă rotundă, deocamdată nu știm dacă în permanență vom avea forma aceasta. Uh, vom sta în forma asta de acum înainte, la mai multe ediții, să dezbatem subiecte din cotidian, subiecte care ne frământă. Uh, cei care suntem sau care vrem să facem această emisiune suntem uh, oameni normali, nu suntem nici vedete, nici profesori în vreun fel, Pur și simplu este o discuție între oameni care voiesc să trăiască plăcut înainte lui Dumnezeu, între oameni care voiesc ca prin viața lor să influențeze și pe alții să fim sare și lumină în lumea în care, pe care, care ne înconjoară, și în același timp avem și noi la rândul nostru frământările noastre, zbaterile noastre și trăind în cotidianul care ne înconjoară, pur și simplu avem nevoie la un moment dat de anumite răspunsuri. Ei bine, emisiunea aceasta a fost gândită ca un loc în care să abordăm probleme actuale ale vieții și să încercăm să găsim explicații biblice, de din scriptură, să găsim explicații din viața practică a fiecăruia dintre noi și în același timp să putem să găsim anumite uh, soluții pentru problemele cu care ne întâlnim. Așadar, în seara aceasta, împreună cu noi la emisiune, este Neluțu... Ah, scuze... Uh, era... Stai că aici te Nelu. Uh, Va trebui că să spun... Ion, Ion. Ioan, Dani și Adi. Vă spun bun găsit la prima ediție a acestei emisiuni și sperăm că putem în felul acesta să vă slujim fiecare dintre voi. Dragii mei, pentru seara aceasta, propunerea de la care pornim este referitoare la criza economică actuală și cum răspundem unei astfel de crize. Se vorbește foarte mult despre criza economică, toate ziarele, toate televiziunile, pe toate radiourile se vorbește foarte mult despre criză și în seara aceasta am hotărât să abordăm o astfel de temă, pentru că mai mult sau mai puțin ne privește pe fiecare din noi, afectează într-un fel sau un altul buzunarul fiecăruia dintre noi, în consecință zbaterea aceasta a banilor este în fiecare familie, în fiecare, la fiecare persoană, chiar dacă nu este căsătorită pentru că lumea care ne înconjoară este una materială și uh, suntem afectați de toate aceste frământări. Pentru început, ar fi bine să pornim de la o întrebare oarecum simplă, banală. Ce este, până la urmă, criza economică? Cum o putem defini? Cum o putem percepe? Aș uh, începe eu cu un uh, posibil răspuns la această întrebare. Uh... Criza este tot ceea ce ne înconjoară și uh, oarecum se schimbă în timp, ne, ne preia confortul și ne-l dă peste cap, ne dă planurile peste cap, ne dă serviciile peste cap, ne dă viața de familie, ne dă poate chiar și relațiile cu cei dragi, cu cei apropiați. Criza poate fi de multe feluri. Ne-am gândit să ne referim la criza economică pentru că în ziua de astăzi lumea în care trăim este o lume materială, o lume materialistă. Când eram mai tânăr, când eram copil, auzeam de Occident și știam că este capitalist. Nu înțelegeam ce înseamnă capitalismul. Dar acum îmi dau seama că trăim într-o astfel de lume capitalistă care se învârte în jurul banilor. Și chiar povesteam la un moment dat cu Teo, chiar în cursul acestei zile, în anumite condiții, criza, sau ceea ce se numește în ziua de astăzi a fi criză, de fapt, nu ar fi criză. Dacă ar fi să ne gândim la oamenii care au trăit cu sute de ani înaintea noastră, ei poate s-ar fi mulțumit cu mult mai puțin, decât avem noi în zilele noastre, ar fi fost foarte, foarte avantajos pentru ei să, să aibă lucrurile pe care le posedăm noi acum. Dar noi avem în mintea noastră un anumit standard pe care tindem să-l să atingem și de obicei ceea ce avem noi în viața noastră este nemulțumitor pentru noi pentru că totdeauna ne comparăm cu oamenii care au mai mult. Așadar, criza economică cred că se, se regăsește oarecum la nivelul intelectului nostru, întrucât tindem să dorim să avem mai mult. Cu alte cuvinte, ce astăzi numim criză, altădată n-ar fi fost numită criză, ci chiar binecuvântare pentru unii. Bineînțeles. Bineînțeles. Depinde cum privim lucrurile. Ok, în contextul acesta, în contextul acestei discuții, când vorbim despre criză, mi-amintesc că am citit un proverb chinezesc, cred, care spunea ceva de genul acesta. Criza este un amestec de oportunitate și pericol. Și, vorbind despre criza economică, totuși trebuie să admitem că unele persoane, care, nu știu, sunt mai inteligente, nu știu în ce categorie să le încadrez, totuși unele persoane fac bani în criză și fac bani mulți înseamnă că nu este o criză care să putem să-i spunem că e general valabilă. Pur și simplu este o criză care afectează o anumită parte a societății, o anumită clasă socială sau așa mai departe. Am stat și m-am gândit. Personal m-am gândit de multe ori la, la acest aspect. Există oameni care, într-adevăr, așa cum ai spus, Teo, nu par să fie atinși de ceea ce noi conștientizăm a fi criză sau ceea ce ni s-a inoculat ca și idee. Poate nu neapărat conceptul este al nostru personal, ci este un concept care ni s-a transmis pe diferitele, pe diferitele căi mediatice din jurul nostru. Există oameni care trăiesc foarte bine și în criză. Mai degrabă chiar m-aș gândi că există oameni care au speculat criza și pe baza ei s-au dezvoltat foarte bine. Mă gândesc poate la anumite oportunități imobiliare, la anumite uh, investiții pe care le-au putut face unii uh, la un nivel mai mare decât în trecut, pentru că cel care are în sânge spiritul acesta de a face bani cu orice preț, știe să fructifice orice, orice stare. Ar fi uh, posibil ca oamenii și în Perioada de război se poate face avere atâta vreme cât știu să se descurce, să mănuiască banul și să mănuiască oportunitățile. Mi-aduc aminte că am văzut la un moment dat un, uh, un film, uh, o relatare din timpul celui de al doilea război mondial și unul dintre soldații implicați în acel război, uh, când își desfăcea mantaua, uh, avea tot felul de produse, pe care încerca să le vândă camarazilor lui de arme. Și am stat și m-am gândit mai spiritul acesta de, de om de comerț nu l-a părăsit nici în situațiile alea de criză Atunci când ești implicat într-un război, parcă nu-ți mai vine nu -ți mai vine în gând niciun al motiv de a trăi, decât pur și simplu de a trăi normal. Da, într și omul la știa să facă business Într-adevăr am atunci. văzut un astfel de film, îmi amintesc, și până la urmă un personaj respectiv ajunge chiar să-i aprovizioneze armata cu, cu muniție. Și am uitat cum se cheamă filmul. Ce ne pot spune Dani despre criza economică? Este o... Se poate defini cumva, este percepută cumva... Da, pentru omul simplu, cum suntem și noi, cred că cel mai, cel mai simplu spus sau cea mai concludentă definiție ar fi imposibilitatea de a-ți procura resursele pentru traiul de zi cu zi, pentru poate traiul decent cu care ai fost obișnuit până în, într-un anumit moment, sau pur și simplu mai grav. Să, să nu mai poți vedea niciun fel de uh, ieșire, uh, să te vezi în, uh, cu serviciu pierdut, să nu mai faci față la cheltuieli, să îți pierzi locuințe, dacă ne aducem aminte cum a pornit uh, criza de la, uh, la piața, imobiliară. piața imobiliară, oameni care au, cărora le s-au luat casele și, și au pierdut mașini și așa mai departe până la urmă imposibilitatea de a gestiona uh, resursele sau a le, a le procura mai mai bine spus că nu, nu mai în câteva da, discuții da, despre apare și, și o greutate de a le gestiona când sunt puține da. este foarte greu să le gestionezi exact. uh, bine exact ok uh, dacă ar fi să punem în discuție termenul de criză economică. Am putea să concluzionăm din cele ce s-au spus până acum că această criză economică poate să fie foarte bine și un factor pozitiv pentru unele persoane. Dacă într-o parte este criză, în cealaltă parte este prosperitate. Într-un fel, per ansamblu, pământul ăsta rămâne totuși într-un anumit echilibru. Din păcate este echilibrul ăsta nu este în avantajul celor mulți, pentru că dacă cei mulți au puțini bani, înseamnă că rămân o, o categorie mică de oameni care au mulți bani. Și atunci nu este un echilibru care să ne, care să ne bucure. În același timp, rămâne în gând o provocare pe care mi-a făcut-o cineva mai de mult, că este posibil ca această criză economică să fie una fabricată. Ce părere aveți despre asta, Adi? Poate fi și fabricată. Cu siguranță cineva stă la butoane și manevrează lucrurile crezând probabil că el este Dumnezeu asupra crizei. Îmi place să cred că în spatele la toți cei care cred că stau la butoane totuși este Dumnezeu care veghează toate lucrurile și le conduce cu stăpânirea lui. O criză pentru noi credincioși poate fi bună dacă o iei pe plan spiritual. Poate fi, depinde cum ești pregătit, mai bine zis, în fața crizei. Criza poate să fie și un test pentru noi credincioșii. Putem lăsa criza să ne falimenteze mai mult decât trebuie, dar putem vedea că dincolo de criză este mâna lui Dumnezeu care ne poate purta de grijă și arată și într-un fel și maturitatea fiecăruia fie creștin. Dacă se leagă și momentele de criză de Dumnezeu. Pentru că la bine nu-i prea greu să te legi de Dumnezeu. Când timp îți merge bine, mai ușor te... Uh, de fapt, este... nu-i ușor să urci pe munte când cei mulți coboară în jos. Este o cântare. De fapt, cred că de când este lumea, uh, crizele de orice fel i-a apropiat pe cei credincioși de Dumnezeu, i-a apropiat da. mai mult, iar pe cei care nu au avut o credință autentică, i-a depărtat. A fost ca un fel de sită care a confirmat uh, credința pe care o au oamenii. Da, și mai mult de asta, Dumnezeu ne, ne avertizează în cuvântul Lui, că vine vremea de criză. Dacă citim în cuvântul Lui Dumnezeu, nu găsim nicăieri că va fi mai bine. Categoric. Găsim că va fi mai rău. Și lucrurile arată că Biblia are dreptate. Uh, pentru noi credincioși, putem spune, cum scrie în Matei, capitolul 6, cu 33, uh, Dumnezeu ne spune, voi căutați împărăția. Dacă ne uităm tot în jos, vedem multă criză. Da. Dumnezeu ne îndeamnă, prin, cu, prin cuvântul Său, să privim în sus, să căutăm împărăția și El se asigură că ne va purta de grijă. Deci, atâta timp cât te uiți în jos, este multă criză, într-adevăr, și ești descurajat și uh, nu-ți mai vine să trăiești. Dar atâta timp cât înveți să te uiți în sus, Dumnezeu se asigură că dă cuvântare chiar și în momente de criză. Ca o completare la ce a spus Adi, uh... Mi-aduc aminte că am citit undeva uh, despre americani că în uh, plină expansiune economică și prosperitatea economică anii 80-90 uh, creștinii uh, spuneau că ei nu mai știu pentru ce să se roage, au de toate și pur și simplu nu mai, știe, nu mai știu cu ce să vină înaintea lui Dumnezeu. Ori uh, dacă stăm să ne gândim și urmăm firul logic al Ceea ce ai spus, exact. Dincolo de perspectiva materială, poate că Dumnezeu, uh, prin criza asta, urmărește și să uh, îi apropie puțin pe copiii săi. Având de el. în vedere că trăim vremurile sfârșitului exact, crizării, exact, exact. interesul lui Dumnezeu, care a fost întotdeauna, poate acum e și mai mare să ne apropie categoric de el, ca Absolut. să ne prinde un astfel de moment uh, cât mai lipid de. Și dacă ne uităm în trecut, uh, uh, ca o națiune care a experimentat comunismul, putem să vedem ușor că credincioșii au fost mai aproape de Dumnezeu uh, în situații în de, de, de constrângeri și de da, criză. Da, exact. așa este. Exact. Ok, în, în, în situația asta mi-amintesc că cineva spunea la un moment dat: uh, Dumnezeu se îngrijește de Până de toate zilele și m ca un fel de glumă: dacă vrei, Cozonac, trebuie să plătești diferența. Mm -hmm. Când vorbim despre criză, trebuie să analizăm din punctul practic al nostru. Spuneam la început că suntem oameni normali, care nu avem, știu eu ce, joburi fantastice, funcții fantastice și așa mai departe. Ne uităm la nivelul nostru. Ok, Criză, este criză în toată țara, în toată lumea, ne afectează pe toți, dar, cel puțin în România, nu cred că criza a ajuns până acolo încât să ne afecteze ceea ce punem pe masă, ceea ce mâncăm, ceea ce îmbrăcăm. Pur și simplu vorbim despre criză la un nivel mai înalt, adică ne afectează în zona noastră de confort, de lucruri care trec de minimul necesar. Și atunci întrebarea care se naște automat aici este... Mai putem să vorbim despre o criză în adevăratul sens al cuvântului? Aș dori să, să zic câteva lucruri pe, pe această idee. Cred că până la urmă criza într-adevăr există, dar poate că este necesară o asemenea, o asemenea chestiune în viața credinciosului Tocmai pentru a ne pune în balanță lucrurile pe care le avem în viața de zi cu zi. Să ne dăm seama cu adevărat de ce avem nevoie, ce ne este necesar. și îmi vin în minte cuvintele Apostolului Pavel care spunea un lucru ce noi nu îl mai trăim de mult, ca și națiune creștină. Dacă vom avea ce să mâncăm și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns cred că ar părea o utopie un lucru absolut de nerealizat neconceput. de neconceput și de nerealizat să te duci în ziua de astăzi la un om de pe stradă sau la prieten sau la cunoscut și să spui uite ce a zis Apostolul Pavel ești de acord cu asta și omul care spune stai numai puțin să împarchezi mașina în garaj și să cobor un pic de la etajul 2 al casei mele dă voie să te contrazic, Apostolul Pavel nu știa ce vorbește Cred că cred că avem nevoie de cuvintele lui și să le aplicăm a nu fi înțeles greșit. Nu sunt adeptul sărăciei, dar cred că Dumnezeu ne-a dat suficient de mult încât noi să ne punem un pic întrebările ce avem, ce avem în viața noastră, ce facem cu ceea ce avem, și mai departe, ce, în ce mod îi dăm slava lui Dumnezeu cu ceea ce avem. Cu alte cuvinte, criza este și o provocare spre trei înțelept. Absolut. absolut Poate că până în prezent am stat și am risipit. Domnul Iisus spune la un moment dat cereți și nu primiți. Pentru că? Pentru că. Și aici vine partea cea mai importantă. Pentru că cereți cu gând rău ca să risipiți și aici aș vrea să o spun cu glas tare și apăsat ca să risipiți în plăcerile voastră. voastre. Nu în plăcerile altuia și în plăcerile voastre. Aici este chestiunea care ar trebui să ne dea de gândit. Aș mai vrea să mai zic încă ceva. Când eram copil, am auzit o, o mică povestioară. Un om mergea la un moment dat pe stradă și a găsit două monede pe jos. Bucuros, le-a luat și s-a dus mai departe dar ceva s-a întâmplat în viața lui, ceva s-a schimbat începând cu acea zi omul acela întotdeauna a privit în jos căuta, căuta bani căuta obiecte de valoare, căuta lucruri care, care să-l satisfacă din punct de vedere material în cele din urmă omul acela a ajuns să moară bătrân, gârbov de la atât a privit în jos și el a uitat un lucru minunat să privească în sus din ziua aceea el n-a mai văzut culoarea cerului, seninătatea cerului, n-a mai văzut lumina zilei așa cum ar, ar fi trebuit să o vadă. De ce? Pentru că a privit în jos. Criza poate fi bună dacă ne, dacă ne ajută să, pri, să privim în sus, să ridicăm privirile spre Dumnezeu. Dar dacă ea ne va grăbovi și vom privi numai la bani, ne va, ne va distruge în cele din urmă. Da. Uh, Dani, Aș îndrăzni să te provoc pe tine la o întrebare. Este afectat creștinul de ceea ce se întâmplă, de ceea ce înseamnă criză economică sau noi creștinii trăim într-un, nu știu, într-o bulă, izolată, așa, în societate și nu ne afectează. Hai să zicem că nu ne afectează, ar fi absurd, ne afectează. Dar ar trebui să ne afecteze sau nu ar trebui? Adică suntem cumva protejați, suntem mai deosebit decât restul oamenilor, ar trebui să ne comportăm diferit? Este afectat în măsura în care și creștinul este un individ care face parte din societate, care este uh, cetățean, care este angajat al unei firme, al unei societăți, a unei entități economice, care este salariat, are nevoie și el să pună pâine pe masă, are nevoie să dea de mâncare copiilor, să întrețină familia. La nivelul ăsta este afectat. Dacă ar trebui să se comporte diferit, cu siguranță, ar trebui să se comporte diferit în condițiile în care creștin fiind Uh, știe că uh, asupra lui este controlul suprem al lui Dumnezeu și că destinul lui, dacă putem spune așa, este în mâna lui Dumnezeu. Și uh, n-ar trebui să se îngrijoreze de hainele pe care să le îmbrace, de mâncarea pe care ar trebui sau are sau nu o are să o pună pe masă, întrucât Dumnezeu îngrijește de el. Am întrebat, am, am lansat întrebarea asta pentru că am auzit destule persoane care spun ok, de ce vorbiți de criză economică, noi suntem copiii lui Dumnezeu, noi avem totul din belșug. Și mi s-a părut cumva că se super spiritualizează toată viața noastră pe pământul acesta deși noi trăim într-o realitate cotidiană și lucrurile care se întâmplă, pur și simplu se întâmplă, au loc și noi nu suntem izolați, feriți de ele. De fapt Domnul Isus Hristos se roagă nu te rog să iei din lume ci te rog să-i păzești, de ce, O cu alte cuvinte, avem de stat în lumea aceasta. Mi-aduc aminte, ca să și spunem ceva practic, am rămas fără părinți de la 18-19 ani, de fapt, printr-un accident, tata și un frate de-a meu a murit, tata la 38 și fratele meu la 14 ani, și după aceea, după 5-6 ani, a murit și mama și uh, am crezut că se prăpădește lumea cu noi, a mai rămas trei copii. Dar așa frumos am învățat atunci să ne încredem în Dumnezeu prin faptul că uh, oamenii s-au organizat, frații din biserică, și în fiecare dimineață când ne trezeam, găseam o plasă cu haine cu mâncare și haine și de toate lucrurile ce aveam nevoie, găseam pe poarta casei. Din momentul acela am văzut că Dumnezeu e credincios și poartă de grijă copiilor Lui. Nu, pot să spunem că, nu vrem să spunem că suntem supra și nu ne afectează într-un fel criza. Suntem oameni și o simțim fiecare în buzunarele noastre și în familiile noastre și în casele noastre. Important este să nu lăsăm să ne pună stăpânire pe noi. Pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, într-adevăr, criza poate afecta mult mai mult și poate rupe și relații. Dar atâta timp cât știi că tu mai ai o cale și calea aceasta este calea lui Dumnezeu, Dumnezeu, se, Dumnezeu în a Lui va purta de grijă. Ne-a portat de grijă până am crescut mari și suntem toți cu familie și suntem toți bine. Dar sunt sigur că același Dumnezeu poartă de grijă la toți cei ce îl caută cu toată inima, pentru că Dumnezeu nu are criză. Dumnezeu este un Dumnezeu care nu cunoaște criza. El are bogăție și este bogăție. Și în relația cu El personal găsești bogăție, har, și bucurie. Ce vă putem spune în această seară este un singur lucru. Căutați-L pe Dumnezeu. Nu căutați să-L cunoașteți despre Dumnezeu. Că aici se întâmplă cu mulți creștini. Caută să se informeze despre Dumnezeu. Și mulți oameni știu despre Dumnezeu, dar nu-L cunosc pe Dumnezeu. Putem ști de anumiți artiști despre ei. Ce fac, ce le plac, ce mănâncă, pe unde umblă, ce filme au făcut sau ce viață duc, dar nu-i cunoaștem personal. Dumnezeul nostru ne cheamă să-L cunoaștem personal și atunci în momente de criză Dumnezeu se asigură să fie Tatăl nostru. Cu alte cuvinte, iată, din discuția asta mi-am notat câteva idei aici, am găsit, sau cel puțin în discuția asta, s-au enumerat și câteva avantaje ale crizei. Una dintre ele era apropierea de Dumnezeu, că criza ne împinge mai spre Dumnezeu și criza economică, spre Dumnezeul acesta despre care Adi spunea că este un Dumnezeu al, al, al totului, pur și simplu, la el nu este crize. Un alt avantaj este acela al faptului că ne unește pe noi creștinii care în confort nu prea mai ținem neapărat legăturile unii cu alții. În momentul în care îmi lipsește ceva, poate caut părtășia mai multor oameni, pentru că oamenii în nevoie se unesc, se unesc altfel. Și un alt avantaj ce spunea Neluțu mai înainte este că această criză poate să fie o provocare spre o trăire înțeleaptă, spre uh, revizuirea comportamentelor pe care le avem, modul în care cheltuim banii, modul în care producem banii, unde se duc banii, sunt chiar necesari. Trebuie să fie o, o întreagă discuție pe tema asta și poate la o emisiune viitoare uh, să abordăm distinct de uh, criza economică problema banilor, a managementului banilor. Da, nu voie să spui ceva? Da, pe firul ideii tale mă gândeam că e clar că suntem o generație care avem o percepție foarte, foarte greșită asupra, asupra gestionării resurselor și să fac legătură cu ce spunea Neluțu. Într-adevăr, poate Dumnezeu vrea să ne învețe cumpătarea, vrea să ne învețe... Să, să ne întindem atâta când ne este plapuma, să pentru că am fost crescuți, suntem cam de aceeași generație, putem spune. Am fost crescuți ca o, ca o generație de consumeriști și facem risipă de bani, pur și simplu. Da, și asta vorbe vorbesc în numele sau ca și creștin, da. că suntem în egală măsură afectați de, de consumerism ca ceilalți oameni. Da. nu e nevoie să mergi la un om oarecare de pe stradă să-i spui că uite, ar trebui să așa. Nu, dacă îi spui unui creștin de secol 21, vezi că lucrurile nu mai sunt așa. Nu știu cum, cum privește. Da, a, a, să vii în ziua de astăzi cu o altă perspectivă și să-i spui, Dumnezeu ne cheamă la înțelepciune, în cheltuirea banilor, în ceea ce ne cumpărăm, în să fim foarte înțelepți în administrarea banilor. Deja este posibil să fii privit cu ochi critic și să fi crezut super sfânt. Că, uh, pozezi. De fapt, Dumnezeu vrea fericirea oamenilor. Uh, scopul lui Dumnezeu este ca din viața noastră să scoată numele de laudă și de glorie. Dar unul din scopurile lui Dumnezeu este ca noi să primim binecuvântările din mâna lui. E bine, ascultând de poruncile lui Dumnezeu, uh, lăsându-ne coordonați uh, călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, putem să obținem această binecuvântare din mâna lui Dumnezeu. Dar, de multe ori, nu dăm drumul la partea asta materială a vieții și nu putem să primim binecuvântare spirituală pe care Dumnezeu o oferă. Eu spun lucrul ăsta din, din ceea ce mi s-a întâmplat mie și familiei mele. Pur și simplu, când Dumnezeu a spus, gata, din cauza că am ținut de anumite lucruri materiale, nu am putut să primesc binecuvântarea Lui Dumnezeu. Facem o pauză muzicală, după care revenim cu discuția noastră pentru cealaltă jumătate de oră. Într-o Ok, am revenit după pauza muzicală. Sper că nu v-am obosit cu discuția noastră de până acum. O să vă rog să fiți totuși indulgenți, vă reamintesc, puteți să ne trimiteți întrebările dumneavoastră în pagina dedicată a acestei emisiuni, puteți să ne trimiteți sugestii, propuneri. S-ar putea să nu fiți de acord cu ceea ce discutăm aici, nu-i nicio problemă, acceptăm punctul dumneavoastră de vedere, dar am vrea să îl cunoaștem, pentru că uitați, din discuții între oameni normali se naște o perspectivă nouă, pur și simplu putem să cunoaștem unii de la ceilalți. Următoarea întrebare care vine firesc în urma acestei discuții este dacă ați trecut prin momente dificile cauzate de această criză economică? Pentru că mai înainte întrebam dacă, îl întrebam pe Dani dacă criza aceasta economică îi afectează și pe creștini. Acum ne ducem pe ceva mai concret și discutăm dacă a trecut careva prin momente dificile cauzate de această criză. Neluțu? Da. Pot să mărturisesc că în urmă cu 2 ani de zile am putut să resimt criza economică, criza financiară, trecând prin viața mea și a familiei mele. Nu vreau să intru în detalii, nu asta contează din partea cui am avut de suferit sau chestiuni legate de genul acesta. Asta contează mai puțin. Putea să fie absolut orice altă firmă. Ceea ce este de remarcat în, acest, în această privință este următorul aspect. Pentru o perioadă de timp, în loc să intre în casă două salarii, au, a intrat doar unul singur. Și vreau să vă spun cu mâna pe inimă că am stat și am calculat împreună cu soția mea. Uh, am făcut o balanță de intrări și ieșiri, dacă pot să mă exprim așa, mai contabilicește. <laughs> uh, și cum este o vorbă în lumea în care trăim, mi-a cam dat cu virgulă. În sensul că uh, am avut puține intrări și totuși am putut să fac mai multe ieșiri. Aici eu, împreună cu soția mea, după o analiză pertinentă și repetată, ne-am dat seama că a fost vorba despre mâna lui Dumnezeu. Am resimțit criza la modul cel mai serios ne-a lovit, așa cum poate pe mulți nu i-a lovit. Nu vreau să fac din aceasta un titlu de glorie, vreau pur și simplu doar să mărturisesc astăzi că din acel moment relația mea și relația noastră de familie cu Dumnezeu s-a schimbat. S-a schimbat într-un mod dramatic. În sensul că ne-am apropiat mai mult de Dumnezeu am început să ne punem mai multe întrebări cu privire la ceea ce facem noi cu ceea ce avem, că Dumnezeu nu îl interesează ceea ce uh, ai putea să faci cu ceea ce nu ai, pentru că pot să fie oameni care să zică, a, dacă aș câștiga un salariu mai mare, atunci să vezi ce aș putea să fac. Nu, nu, nu. Dumnezeu privește la ceea ce faci cu ceea ce ai nu cu ceea ce ai putea avea, lasă pe alții să facă cu ceea ce au ei. Tu uită-te la tine, la viața ta, la familia ta și vezi ce poți face. Vreau să, vreau să spun că înainte de a avea această experiență în viața noastră de familie, am fost implicați într-un proiect caritabil sau social sau cum ar putea fi el numit și a fost o, o adevărată ispită dacă să mai continuăm acel, acel proiect. Pentru că am zis, Doamne, la modul cel mai serios, Tu acum ne-ai luat din bani, trebuie să ne concentrăm pe noi, nu-i așa? Nu cred că ar fi egoism, dar trebuie să ne concentrăm pe noi. Și am stat și am pus mult în balanță chestiunea asta și bucuria mare este faptul că, deși uh, ni s-au redus în acele momente drastic fondurile din casă, am putut să ducem mai departe acel proiect și am putut da uh, continuitate, am putut să, să mergem mai departe pe acest proiect și l-am continuat și mergem și în ziua de astăzi. Eu cred că dacă uh, noi ca și creștini ne-am uh, recalculat lucrurile pe care le avem în viață, am putea să facem lucruri mult mai mari vreau să mai fac numai o, o singură remarcă, după aceea vreau să dau uh, rândul și colegilor mei de discuție. Uh, săptămâna trecută am citit uh, o mărturie a unui misionar american, un articol ce a fost preluat și în țara noastră și la un moment dat uh, respectivul misionar zicea ceva de genul acesta. Uh, știți, după 2-3 ani de muncă, orice om normal uh, își ia o pauză bine meritată, bine meritată, își ia familia și pleacă într-un concediu să se relaxeze. Nu e nimic greșit în aceasta, pentru că până la urmă e nevoie de o anumită odihnă pentru om. Nu asta m-a șocat. M-a șocat însă uh, concluzia la care a ajuns misionarul și a zis, ori de câte ori mi-am luat concediu ca să plec din lucrare și să mă relaxez pentru o perioadă de timp, m-am simțit vinovat. Uitându-mă în jurul meu la copiii săraci, la oamenii săraci, din Africa unde, unde lucram, îmi ziceam, nu pot permite să rup banii ăștia pentru mine, în timp ce sunt atâtea nevoi. Poate că nu ni se pare deplasat, pentru că suntem prea obișnuiți cu a ne oferi de toate, și gura noastră să nu suferă deloc. Dar ce a spus omul acela mi-a dat de gândit și m-am gândit că putem să facem mult mai mult. Și vreau să spun că dacă în seara asta suntem aici adunați, nu este o întâmplare. Am ales, fiecare dintre noi am ales să ne sacrificăm din timpul nostru pentru a, pentru a vorbi, în așa fel încât ascultătorii noștri să, să ne poată auzi și eventual să poată învăța câte ceva din experiențele noastre de viață. Ne-am jerfit din tipul nostru și nu vrem să facem din aceasta uh, un lucru de respectat. Dar uh, dacă noi am făcut un asemenea lucru, înseamnă că oricine poate să-și facă timp pentru relații, pentru a-și vizita prietenii, pentru a sta la o discuție și poate și din aceasta poate ieși ceva bun cu siguranță, mai mult ca sigur socializarea întotdeauna a unit oamenii, a unit oamenii credincioși și iată prin socializarea asta care are loc între copiii lui Dumnezeu, despre care scriptura spune că trebuie să fie o vorbire deosebită și așa mai departe, ar trebui să iasă ceva bun. Adi, ce ne poți spune tot referitor la această întrebare, dacă ați trecut prin momente dificile, unul din momentele dificile l-ai trecut înainte de a fi actuala criza economică. Dacă ne poți spune ceva din prezent. Cred că totuși criza este o școală pentru noi. Cred că tot ce avem este de la Dumnezeu. Dacă banii noștri sunt al lui Dumnezeu, tot ce avem este de la Dumnezeu. Tot ce, nu spunem, Doamne, Tu ești stăpânul casei noastre, Tu ești stăpânul... Cel puțin este teoretic. Tot cea, cel puțin teoretic. Atunci pot să cred că Dumnezeu și-a luat înapoi cei Lui. Da, ne, for ne forțez cumva <laughs> să fim super credincioși. Îmi place să cred că Dumnezeu și-a luat înapoi doar cei Lui. Mai este un lucru, cred că de multe ori... Noi ne-am îndrăgostit de binecuvântările lui Dumnezeu, decât de Dumnezeu. Perfect adevărat. Și atunci Dumnezeu zice, ia stai să-mi iau un pic binecuvântările înapoi, să, ve să văd dacă mai sunt eu pe acolo. La ce Și mă gândesc inima? la Iov. Când tipul Iov a avut de toate, Iov a, fost, Iov a fost credincios cu Dumnezeu. Dumnezeu a zis, stai să iau, să vedem, mai e credincios Iov. Și când Dumnezeu a luat tot, eu v a spus, Domnul a dat, Domnul a luat. Numele Domnului să fie binecuvântat. Și vedem că la sfârșitul cărții Iov, Dumnezeu îi dă înapoi dublu, tot. Dumnezeu a fost credincios. Cred că și ăsta e testul creștinilor din ziua de astăzi. Dumnezeu vrea să vadă, iubim doar binecuvântările sau îl iubim și pe El? Adică îl iubim în întregime sau doar mâna Lui? Exact. Am avut o problemă cu apartamentul când a trebuit să-l plătesc. Uh, pot să spun că am avut o ofertă foarte bună în Germania la lucru și uh, mi-a venit foarte bine oferta ca să merg la muncă în Germania, pentru că mai aveam o lună jumate de plătit ultima tranșă, când m-a venit uh, niște bani buni. <laughs> și cu Germania chiar se astupa. Uh, golul care trebuia umplut dar Dumnezeu mi-a spus în rugăciune să nu mă duc era bagajul făcut pașaportul totul pregătit soția a spus hai să mergem la mămica să-ți rămas bun și uh, am ieșit din cameră și am spus la soția nu mai merg nicăieri "Păi cum să nu mai mergi păi te-ai învoit de la servicii E totul gata, cum să nu mergi? Păi știu, dar Dumnezeu mi-a zis să-L ascult și mi-a zis să nu mă duc și atunci ce o să facem? Într-o lună trebuie să punem bani în cont. Cum îi punem? Nu știu, dar Dumnezeu mi-a spus să nu mă duc. Păi da, dar poate că Dumnezeu o dat șansa asta cu Germania să te duci. Cât n da să meargă acum și tu ai șansă, ai vorbit, ești totul pregătit, Ceilalți cu care treia să mergi, te așteaptă și acum ce faci? Păi nu știu. Atâta știu că nu mă duc. <laughs> și soția a zis, bine. Bineînțeles că ceilalți cu care trebuia să merg au râs de mine și a spus, poate că Dumnezeu ți-a dat șansa și tocmai chiar dai cu piciorul la așa o binecuvântare. Da, cei mai mulți ar interpreta că Dumnezeu a rânduit da, lucrurile respective da, ca să-ți găsești, mai ales într-o perioadă în care nu se găsea faza s-a consumat ceilalți au mers întâmplător au, uh, au luat țapă le -a, neamțul le-a luat banii și a dispărut am plecat pe genunchi și am zis Doamne mulțumesc că măcar n-am stricat banii dar credem că acum am nevoie de banii s-a întâmplat să vină un străin la, la fratele meu acasă și a când a plecat la poartă, când l-am condus pe la poartă să plece, s-a uitat și a zis, am un plic, trebuie să dau la cineva. Și am primit îndemnul să ți-l dau ție. Sunt niște bani, sper să ți ajungă. Ne-am ne strâns mâna și a plecat. Și în plic era exact banii care trebuia să-i dau. Nici mai mult, nici mai puțin. Asta înseamnă umblarea cu Dumnezeu. Uh, Lucrurile astea te leagă de Dumnezeu. Te leagă să vezi va și viața și criza, și te pune pe un drum, pe un drum bun. Criza e mare, e adevărat, pentru unii mai mult sau mai puțin. Nu pot să spun că nu mă afectează într-un fel sau nu simt emoțiile ei. Urmăresc știrile, totuși să văd cum criza și cum se află unde suntem. Dar privind în cuvântul Lui Dumnezeu, când dau de credincioșia Lui Dumnezeu, zic psalmistul mă învioresc totuși și mă bucur că mai avem o cale. Celalți din lume nu au calea cu Dumnezeu, noi o avem. Dacă Dumnezeu ne-a dat o cale, eu zic să mergem pe ea. Și lucrul cel mai bun este să privim la credincioșia Lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va purta de grijă. Da, Într-adevăr, experiențele în care Dumnezeu a intervenit în viața noastră a copiilor lui sunt nenumărate și uh, numai săptămâna trecută, săptămânile trecute am trecut pentru o asemenea experiență când trebuia să strângem banii pentru protezarea copilului nostru cel mic. Ne trebuia o sumă destul de mare, 2000 de euro în România, la salariile din România se strâng destul de greu și bă, totuși Dumnezeu s-a îngrijit până să mergem la Casa de Sănătate săptămâna viitoare deja bă, toată suma este acoperită asta în condițiile în care bă, omenește este imposibil pentru mine să muncesc atât de mult încât să fac în două săptămâni 2000 de euro probabil nici în afară nu reușesc să muncești pentru să obții un asemenea practic experiențele pe care le avem fiecare din noi în capitolul acesta al intervenției lui Dumnezeu atunci când ne-am încrezut în el mă fac să cred cumva că pentru noi credincioșii ar fi criza mai mult o binecuvântare decât o, un motiv de întrisare. Într-adevăr o simțim. Facem parte din lumea aceasta, trăim, simțim anumite lipsuri, simțim că se contractă anumite lucruri, simțim că prețurile sunt mari, salariile sunt mici. Nu putem să spunem că nu, nu ne afectează lucrul ăsta, ne afectează. Dar în același timp este o ocazie extraordinară de a, a primi din mâna Lui Dumnezeu binecuvântările. De aceea vreau să uh, discutăm uh, chestiunea asta și din punctul acesta de vedere. Uh, dacă avem o relație apropiată cu Dumnezeu, uh, criza, așa cum spunea Adi, este foarte probabil să fie test. Adică să ne probeze până unde ține credința noastră. Conform acestei paradigme sau acestui enunț... Uh, ar trebui să ne analizăm fiecare din noi și să vedem cât luăm, ce notă luăm la testul ăsta. Pentru că una este să vorbim despre criză și să spunem că Dumnezeu ne-a binecuvântat și eu știu că m-a binecuvântat fiecare din locul acesta, suntem binecuvântați de Dumnezeu și... Uh, am încredințarea că suntem maturi în credință ca să putem să mărturisim despre ceea ce Dumnezeu a făcut în viața noastră, dar în același timp suntem și îngrijorați. Eu cer, cel puțin sunt îngrijorat despre perspectiva care se arată la orizont. Nu poți să nu ții cont deloc de ea. Într-adevăr, te în Dumnezeu, dar nu poți să, ții cont, să să nu ții cont deloc de mediul în care trăiești, pentru că altfel am fi, bă, sunt o categorie de oameni bolnavi care trăiesc în lumea lor și cu ea n-ai treabă. Ei sunt fericiți dacă în lumea lor e fericire, sunt tristi dacă în lumea lor e tristețe. De aceea, provocarea pe care o lansez fiecare dintre voi este să gândim ceva, să spunem ceva despre modul în care putem să fim și realiști cu privire la viața care ne înconjoară, cu situația la care suntem acum, dar în același timp să ne încredem și în Dumnezeu. Și cred că în direcția asta, în, în, pentru a atinge ideea asta, trebuie să vorbim despre modul în care ne-am apropiat în momentul în care a fost criză de Dumnezeu poate este nevoie ca fiecare credincios dintre cei care ne ascultat să vorbiți cu apropiații voștri să vă spuneți mărturia să spuneți celor din jurul vostru da, mie Dumnezeu mi-a dat pe mine Dumnezeu m-a binecuvântat pentru că pentru noi a dispunea mai înainte avem ceva, este Dumnezeu dar gândiți-vă ce disperare este pe cei care nu au nimic, care nu au niciun sprijin ei pur și simplu n-au la cine striga n-au la cine apela de aceea este nevoie ca noi să fim sare și lumină. Și chiar dimineața scriam uh, uh, o meditare în care analizam aspectul acesta. Ce înseamnă să fii sare și lumină? Uh, nu înseamnă că trebuie să-i pui faza lungă în ochi uh, celui care merge alături de tine sau că trebuie să-i pui sare de să-i vină greață. Pur și simplu trebuie să fii în cantitatea potrivită acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Și iată, într-o asemenea, criză este o oportunitate de, de evangelizare extraordinară. Prin... Uh, nu știu, încredințarea pe care o avem în Dumnezeu, să arătăm celorlalți liniștea pe care Dumnezeu o toarnă în inima noastră. Există vreo posibilitate de a răspunde în mod constructiv acestei provocări, adică ce, aș, ce ar putea face un credincios, și o să rog să-l provoc pe Daniel asta, ce ar putea face un credincios care știe că trăiește într-o perioadă de criză economică și veștile nu sunt tocmai bune la orizont. Sunt anumite lucruri care am putea să le facem. Da, am văzut că să ne apropiem de Dumnezeu, sunt de acord. Practic, am putea să, să mai facem altceva decât, suntem, decât facem în momentul acesta. Așa cum am căzut toți de acord, criza asta poate să, să ne conducă spre uh, o apropiere de Dumnezeu sau uh, o recalibrare a relației noastre cu Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață foarte clar, foarte explicit să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre. Ca oameni care pretindem cel puțin, fiecare ne știm sau Dumnezeu ne știe căruia inimile, că umblăm cu Dumnezeu, știm unde este sursa binecuvântării și Așa cum spune psalmistul, ar trebui să știm că izbăvirea vine de sus. De ce Dumnezeu a rânduit să trecem prin această criză? Vom afla mai târziu. Vom afla mai târziu este perspectiva lui Dumnezeu. Pe noi nu ne interesează sau ne nu interes. ne ajută cu nimic dacă știm de ce Dumnezeu a rânduit asta. Cred că raportarea noastră corectă și răspunsul corect pe care noi trebuie să-l să avem este să, să plecăm genunchiul înaintea Domnului și să, să căutăm uh, tot mai mult profunzimea relației cu El și de aici mm -hmm. probabil că ni se va lumina calea tot mai bine în așa fel încât să, să înțelegem că uh, până la urmă Dumnezeu este în control și El ne conduce și dacă El vrea să ne treacă printr-o printr -o situație de încercare, în încercare cumpănă, uh, este probabil pentru șlefuirea noastră, pentru uh, a face din noi juvaere pentru împărăția lui, că până la urmă uh, pentru asta suntem pe acest uh, Aș vrea totuși să merg puțin mai departe în provocare și să, nu știu, să fac provocarea fiecare dintre voi, practic, eu care trăiesc în criză, da, sunt de acord cu apropierea care este nevoie să ne apropiem de Dumnezeu, dar dacă sunt lucruri care le pot face practic La un moment dat, Neluțul a început vorbea despre nevoia de a ne repoziționa cu privire la anumite cheltuieli Practic să ne revizuim bugetul, ce intră, ce iese, unde se duce Mai sunt alte astfel de acțiuni practice pe care am putea să le facem? Cu siguranță, în momentul în care ești sau te lovești de uh, anumite probleme, îți dai seama că uh, poate nu ai nevoie de un uh, uh, ceas, uh, nu știu de care, poate că nu ai nevoie să îți achiziționezi o, o tabletă sau un iPhone 6S, că tot s-a lansat în perioada asta. Uh, uh, Probabil vorbim acum deja de prețuri uh, mult prea mari, dar până la urmă discuția aici se reduce. Anumite lucruri de care pur și simplu ne înainte poate ai fi spus că, dar de ce? Dar îmi place, îl vreau. De ce să nu am obiectul respectiv? Acum perspectiva este alta și îți dai seama că uh, sunt alte lucruri care contează și pur și simplu Dumnezeu îți spune în felul ăsta înainte uh, prioritățile. Uh -huh. Să-ți analizezi mai bine prioritățile și să-ți le mai bine până la urmă. Da. Vezi, asta e frumos când ai relație cu Dumnezeu. Dumnezeu îți dă și înțelepciune cum să administrezi ceea ce El ți-o dat. Într-adevăr, vine vremea în care dacă, dacă nu administrăm ceea ce, cum trebuie ceea ce El ne-a dat, posibil ca Dumnezeu să ne le ia. Cred că toți spre binele nostru ni le ia. Că acele lucruri pot să pună la un moment dat stăpânire pe noi. Poți să ne desparte de el. Da. Da. da așa e. Se este. pare că până la criză ne pricepem să administrăm banii. Când dăm de criză, avem nevoie de supervisor, de cineva care să ne sfătuiască în domeniul ăsta. Neluțu? Da. Am stat așa și m-am gândit când zicea Dani de că poate nu ai nevoie de un iPhone 6 și. Mă gândeam că dacă el tot nu are nevoie de el, poate mi-l dă mie. Bine, în momentul în care el va avea. Că știu că nu-l are. Vorbind de chestiunile practice, în primul rând trebuie să rămâi cu sânge rece. Și îmi vine în minte, uite, un verset din Evanghelia după Matei, din capitolul 24, versetul 6. Domnul Isus la un moment dat declară, veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați, că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Pe de o parte, mi se în evidență faptul că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile înainte de a se întâmpla, iar pe de altă parte înțeleg că ceea ce spune Dumnezeu prin Fiul Lui, este o avertizare. Aveți de grijă, aveți de grijă, se vor întâmpla anumite lucruri, iată, vi le spun mai dinainte, voi să nu vă înspăimântați, cu alte cuvinte, rămâneți lângă mine, pentru că eu știu tot ce o să se întâmple. Asta ar fi prima chestiune practică, aceea de a rămâne aproape de Dumnezeu. O a doua chestiune practică, din experiența mea de până acum, este uh, repoziționarea uh, gândirii financiare. Adică, haideți să vedem ce avem de făcut cu ceea ce avem. Și vă spun la modul cel mai serios că în momentul în care am dat de problemele financiare în viața mea, am redescoperit bicicleta. Ceea pe care am îndrăgit-o atâția ani în copilărie. În momentul în care am reușit să-mi iau o mașină, bicicleta mea a cam început să se prăfuiască în garaj. Și să știți că am redescoperit-o și face bine. Tot în aceeași notă, Uh, aș putea să, să enumăr și alte lucruri pe care poate le ținem uh, deoparte, lucruri mai banale, lucruri mai simple, pe care le-am lăsat deoparte și uh, am uitat de ele. În schimb, dorim să folosim lucruri mult mai complicate care ne solicită din punct de vedere financiar, care împovărează familia. Mare grijă! Mare grijă! Mare uh, grijă! E posibil ca la un moment dat o bunăstare materială să ne ducă la un egoism deosebit. În sensul că poate nu-mi permit să cumpăr copiilor ceea ce au ei nevoie ca să-mi satisfac eu niște capricii financiare pentru că îmi doresc să fac anumite achiziții. Mare grijă să nu sacrificați inocența copiilor pentru poftele rele pe care le avem noi și de care ne avertiza Domnul Iisus. Cred că asta ar fi... Poziția, poziția practică, cel puțin așa văd eu lucrurile, ca unul care, cum v-am spus, am trecut la un moment dat, nu vreau să mă laud, sunt convins că au trecut alții prin încercări mult mai mari. Dar mie mi-a îngăduit Dumnezeu să mă lasă să trec printr-un printr -un asemenea lucru, tocmai ca să devin mai înțelept. Îmi pare așa mi se pare mie nimerit să spun că am devenit mai înțelept. Acum rămâne de văzut. Da, categoric pentru cei care văd trecerea asta prin criză ca pe o probă din partea lui Dumnezeu, ca pe o încercare din, pe care Dumnezeu o îngăduie în viața noastră, vor învăța ceva din ea. Ok, Dani? Uh, dacă uh, mi-aduc bine aminte pasajul din Matei pe care l-ai citat, uh, mai departe spune că acesta este doar începutul durerilor. Deci Domnul ne cheamă la a strânge rândurile și ne, a ne poziționa lângă El. Probabil că cea mai bună atitudine asta trebuie să fie, să ridicăm ochii spre cer și să ne aducem aminte că nu suntem făcuți pentru acest pământ și probabil că Dumnezeu sau poate Dumnezeu urmărește și asta uh, pentru credincioși să se repoziționeze și să știe că trăim pentru cer și nu pentru acest pământ uh, Cred că mai este un lucru uh, cu siguranță lumea se uite la noi să vadă ce poziție luăm față de criză sau de încercări prin care trecem Cred că suntem o priveliște pentru lume și lumea se uite să vadă dacă suntem diferiți de ei dacă se vede pe fața noastră sau felul cum abordăm lucrurile, în liniște, în odihnă, vede că avem odihnă în Dumnezeu, ne încredem în Dumnezeu, cred că este, un moment, este timpul ca... Eu cred că ei se întreabă, măi, are ceva mai mult decât am eu. Vreau să cunosc calea lui sau vreau să-l cunosc pe Dumnezeul lui. Și și prin felul acesta putem fi o evanghelie citită, ca ei să ne vadă, să citească Evanghelia în noi. Prin faptul că văd că Dumnezeul nostru este viu, real și bun. Până la urmă, discuția noastră se duce foarte mult în avantajele crizei. Și cumva îmi place că terminăm în tonul ăsta optimism partea aceasta de emisiune. Dragii mei, iată, s-au scurs repede minutele pe care le aveam la dispoziție. Vă încurajăm să interacționați cu noi, puteți să ne scrieți pe pagina aferentă acestei emisiuni. Sunt discuții la masa rotundă. Pur și simplu suntem oameni care căutăm să descoperim cum putem să trăim mai bine înaintea Lui Dumnezeu, să socializăm mai bine unii cu alții și cum putem să trăim voia Lui Dumnezeu, ceea ce ne cheamă Dumnezeu. În seara asta am avut împreună cu noi pe Neluțu, Dani și Adi. Eu sunt Teofil Gavril. Vă aștept și la edițiile viitoare, vă aștept cu provocări, cu întrebări pe care să ne le cereți, să ne pune în minte la contribuție să vorbim despre ele. Dumnezeu să vă binecuvinteze ca să puteți să luați decizii înțelepte. Iată, este o perioadă a crizei, o perioadă care nu este ușoară, o perioadă care este grea, dar în același timp, după discuțiile din seara aceasta, am concluzionat că este o perioadă care are multe avantaje, printre care apropierea de Dumnezeu chemarea la înțelepciune și la lăsarea în voia lui Dumnezeu a vieții noastre să ne călăuzească El unitatea dintre oameni, dintre frați și iată că, de ce nu, pentru cei ce se încred în Dumnezeu, criza are mai multe avantaje decât dezavantaje pentru că îl provocăm pe Dumnezeu să ne dea El din binecuvântările Lui când renunțăm la sau practic că nu mai avem noi oportunitatea, varianta să producem noi, atunci singura variantă este să ne încredem în Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă spun încă o dată și ne auzim săptămâna viitoare. O seară bună, la revedere! La revedere! La revedere.